Зазнає постійних змін, коли одні слова зникають, замінюючись новими. Інші слова набирають із часом нового змісту, а іноді навіть нової морфологічної форми. Нові життєві обставини створюють не тільки нові поняття з новими словами, а й нові приказки, прислів'я, ідіоми. Не розуміти цього може тільки невіглас, а щоб боротися з цим природним процесом – Небагато знайдеться новітніх Донкіхотів. Проте на шляху розвитку мов різних народів траплялись диваки, що силкувалися затримати свою мову в застиглих формах, усіляко борючися з модернізацією її. Був, наприклад, в Росії адмірал Слов'янофіл Шишков який у XIX столітті, перешкоджаючи впливом западніков на формування російської літературної мови, вимагав казати не героїзм, а «доблі душі, від слова «доблість» і звичайні калоши називати «мокроступами». Але, розуміється, життя перемогло мертвеччину, і намагання Шишкова видається нащадкам певніше за анекдот, ніж за лінгвістичну течію. Сподіваюся, Пилинський повірить, що мене не приваблюють лаври адмірала Шишкова. Я не пропонуватиму називати квартплату комірним, хоч таке слово було колись у нашій мові. Не називу першотравневий салют першотравневою ясою, дарма, що саме так казали на Україні за козаччини. І не вдаватимуся у тугу, що сучасні діти бавляться м'ячем, а не опукою. Я також вірішучу проти того, щоб уникати українських слів, подібних до російських, що інколи роблять невміру ретельні плекачі чи чистоти нашої мови, заміняючи скрізь слово «діло» на «справу», майстер своєї справи. Тепер на «зараз», «зараз у нас весна», або «попасти-попастися», «на потрапити», «потрапив у полон». Внаслідок історичного співжиття народів і економічних, військових, культурних та інших стосунків між ними мови запозичали одна в одної не тільки слова, а й вислови. Чимало слів попало в нашу мову з російської, не кажучи про те, що й у сучасній російській мові натрапляємо на багато українізмів, занесених туди не тільки за часів Петра і Єлизавети, наприклад, такі як через «звичайний», де до українського прикметника «звичайний» додано російський префікс. І далеко пізніше, коли стали тісніші стосунки між братніми народами «дівчата», «хлібороб», «хлопкароб», «ніпалатки», «стірня» тощо. Багато слів є в українській мові і тюркського походження «кавун», «тютюн», «козак», «бунчук». Та, мабуть, і таке українське слово, як «жупан», є не що інше, як перероблене тюркське «чапан», що чуємо, приміром, у теперішній узбецькій мові. Є в українській математичній термінології слово «відношення», відношення один до трьох, утворене з російського отношення. Було б нерозумно викидати його з ужитку – але немає ніякої потреби в побутовій мові заміняти іменники ставлення, обходження, словом «відношення» чи витискати дієслова «ставитись», «обходитися», словом «відноситися». Це можна сказати і щодо деяких інших російських слів, які так само органічно прижилися в українській мові. Навряд чи знайдеться такий дивак, який серйозно вимагав би викидати з нашої мови ці слова тільки тому, що вони іншомовного походження, або замість усталених інтернаціональних термінів «радіо», «телефон», «телеграф» конче творити свої національні, подібні, як у німців. На наших очах розвивається далі українська мова. З прикметника «вільний» утворилось не тільки дієслово звільняти, але й вивільняти. Зі слів поволі, повільний утворилось дієслово уповільнювати. Цих слів немає і не могло бути у словнику Грінченка. Було б тільки на шкоду нашій мові боротися з словотворенням і затримувати її в стародавніх архаїчних формах.